وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مسجدون کې مخیلت یریدل حرامونه راوادي خاص کر چې اګبی اذان لمخیلہ سوتریږي نو د سوتری او د پمنز کې تیریدل د دې څخه عید او زجر په احادیثو کې راغله خو که یو انسان مسجدون کې ځان لا سوتره نه دی خې نو څومره فاصله کې د مخیلت یریدل جایز دی نو په فاصله او د په مقدار کې حدیث د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه راغلی البته علم ما مختلفه قوال دي فغې کې یوقول دا دی چې د د مخیله به درې ګزه فاصله پری دي د درې و ګزو فاصلی نه مخکې قڅوک تتیېږي نو دغ اجازه او بنجي شوور ل شته او امام چې موکې ست وورپې مقتدیان وي نو د امام سوته دا د میانو د پاره سووته ده نو کوم صف کې څوک تیريږي د صف پوره کولو لپاره یا یو انسان له ضرورت شو د صفونو په منځ کې د مسجد نباروزی نو د اجازت اجازه او گنجائش تا